Tizenkettedik fejezet Nem tudom, hogy Samantának miért kellett feltűnnie és megzavarnia a személyes teremet. Ámbár sajnos, lehet, hogy ő junior. Talán felbérelt valakit, hogy junior legyen. Talán csak egy zakkant, mindenre elszánt ribanc, aki megszállott mindennel, ami vele kapcsolatos, Isten tudja miért. Az volt biztos, hogy én nem tudom a választ. Talán csak része egy nagyobb képnek, egy púcserta apnyaló vagy szerető, aki kémkedik kén után, és megpróbálja ellenőrizni és irányítani a családomat belülről kifelé haladva. Ez azt jelenti, hogy rajtam tartja a szemét, vagy visszatérek ahhoz, hogy tényleg csak egy zakkant ribanc. Bármi legyen is az ügy, elindítom a kocsit, nem érezvém magamban több késztetést arra, hogy szamantát nézzem, amint kilép egy pitével, amit nem a bátyám fog megenni. Nem fogom megkérdezni róla, mert ugyan már. Elviszi neki, hogy fedezze a történetét, felvillantja a melleit, és azt fogja tettetni, hogy azt hitte, Andrew ezt akarja. És mivel totálisan oda van ezért a nőért, talán még meg is fogja enni. Mi a fasz történt a bátyámmal? Kitolatok a parkolóhelyemről és a kiárat felé haladok, ahol a rövid kézzel írott feliratra pillantok a járda szegélyen. Az epres piténk híres. Ezek voltak szamanta ösztönös szavai, egy hirdetés, ami beugrott neki, amikor semmi jobb nem jutott az eszébe. Elvetném ezt, ha nem lennék abban biztos, hogy darabokra fogja törni a bátyám szívét, miután korrupcióba keveri. De most félreteszem ezt a problémát, és keresem az ismerőst és az ismeretlent, azokat, akik követnek, és legalább kettő van belőlük. Kín embere, és a fánkvadászó bolond. Na pokolba. Talán a gyilkos is figyel engem, és ezt a kurva nagy Lilach love pornósót csak ruhákban. Soha nem szerettem magam lenni a műsor. Be akarom fejezni, és most is ez az, amit tennem kell. Meg kell találnom a válaszokat, mielőtt újabb holtest tűnik fel a színen, és nekem vissza kell mennem Los Angelesbe, Képtelenül arra, hogy egyszer és mindenkorra befejezzem az ügyet. A fő útra hajtok, és bár senkit nem látok a visszapillantó tükörben, még mindig azt hiszem, hogy Líni túl sokat látott, és ezölte meg őt. És miután a holtestek az egyetlen nyom, ami most van, és ezek nem igazán beszélnek hozzám, úgy döntök, hogy elmegyek ahhoz az egy emberhez, akinek tulajdonképpen van valami mondani valója, Lini bátyjához. Befolyása volt fölötte. Tudott dolgokat, és egy biztos ponton azt hittem, hogy segíteni fog. Aztán befogta a száját, és hallgatott, és ez nem változott, azután sem, hogy Léni meghalt. Újra beszélnem kell vele, és ezúttal nem megyek el válaszok nélkül. Mind a mellett az utolsó, amit tudok, az az, hogy Léni testvére Westbury-ben élt, Long island ami két óra autóútra van, és nem egy olyan út, amit terv nélkül akarok végrehajtani. Megállok egy stopptáblánál, és tárcsázom az egyik havert, akit Gimióta ismerek, aki most a DMV-nél van New Yorkban. A DMV a Department of Motor Vehicles, az autók átírásával, forgalomba helyezésével, kivonásával, rendszámkiadással, forgalmival, jogosítványjal foglalkozó okmányiroda. Egy időben randiztunk is, nagyon régen, és valahogy nem utáljuk egymást. Nikolasz, szólalok meg, amikor felveszi, benézek a visszapillantómba, a követők után kutatva, akik még mindig nem tűntek fel a színen. Lájláh kurvaláv! Szükségem van valamire, mondom. Egy öblös nevetés hallatszik. <hállás> Hiszed vagy sem, hiányzik, hogy ezt halljam. Itt vagy? Igen. Akkor jössz nekem egy vacsorával, emlékszel? Azt mondtad, ha újra segítek neked. Akkor vennék neked egy szelet pizzát. Az nem vacsora. Steak. Steak volt. De mire van szükséged? Rick Sutter's címére. Valahol Westbury-ben kell lennie. A billentyű kattog és a lámpám zöldre vág. Plain you drive 345, mondja és gyorsítok, ahogy túlmegyek a lámpán. Vettem, mondom. Ez az, amire emlékeztem. Mikor kapom meg azt a stíket? Pizza, mondom, és hamarosan. Leteszem, s megjegyzem azt a fekete szedánt, ami néhány háztömbbel mögöttem sorol be. A nagyon különleges fánkimádó követőm. Válaszul jobbra fordulok, be a városba, amikor azt tervezem, hogy balra fordulok az autópálya felé. És miután az a valószínű, hogy a nyomozásnak köze van a támadásomhoz, befejezem, hogy harcoljak szerepével ebben az ügyben, ami miatt most hívom. Igen, gyönyörűm? A követőm visszatért. Szükségem van a rendszámra. A fickó írja meg nekem. Elküldöm neked. Nem is tagadva azt, hogy valaki követ. Egyikünk sem egy nagy játszmás. Akármi is az, mondom, csak szükségem van rá, és szükségem van a követőre, hogy elutazzak anélkül, hogy holtam végezném, vagy megsérülnék. Követek is, ellenőrzök egy nyomot, és nincs szükségem arra, hogy rossz emberekhez kerüljenek vissza. Hol és milyen nyom? Ha a lánylák követőd jó, legyen fiú vagy lány, meg fog találni. Csak legyél benne biztos, hogy ő lesz az egyedüli. Leteszem. Visszahív és nem veszem fel. Lefordulok egy országútra, amiről tudom, hogy az autópályára fog visszavinni. Akárki is követ, arra számít, hogy egy bizonyos helyen le fogok térni az útról innen pár kilométerre. Ehelyett visszafordulok, majd megállok az útszélén és várok, azt tervezve, hogy azon az úton fogok távozni, ahonnan jöttem. A telefonon pittyek, hogy üzenetem érkezett. A kiezőre pillantok, és nem meglepetés, hogy kén a feladó. Mi a fene történt azzal, hogy együtt vagyunk benne? Azt hiszem, egy kis felvilágosításra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy mit jelent nekem, hogy együtt vagyunk benne, és mivel nagy lelkűnek érzem magam, adok neki valamennyit. Ha tudod tartani a lépést, írom, akkor te is benne vagy velem. Kételkedsz bennem? Jön az azonnali válasza. Felhorkanok és visszaírom. Mit gondolsz? Nem. Válaszolja. Nem kételkedsz bennem, de azt hiszed egyszerűbb lenne, ha ezt tennéd. Vágok egy grimoszt. Igaza van. Könnyebb lenne, ha kételkednék benne, mert FBI ügynök vagyok, és ez lenne a helyes. Megkérdőjelezné az olyan embereket, mint kén. És én ezt teszem. Mindenkit kivéve ként. Emiatt is van az, hogy nem válaszolok, és emiatt tudom, hogy a fánkimádó követőm is le lesz rendezve. Ez kén, jó abban, hogy rossz legyen. Rápillantok az órára, és a visszaszámlálás indul, öt percet adok. Újabb üzenet érkezik a telefonomra, a kijelzőre pillantok, hogy elolvassam kén legújabb üzenetét. A szélhámos követő el van térítve, és ne izgasd magad gyönyörűm. Életben van, Sértetlen, de igazán fel van dühödve. A rendszáma AXL285, New Yorkból. Nem válaszolok. Nem kérdezem meg a részleteket. Újra Nikolaszt hívom és kihangosítóra kapcsolom. Infóra van szükségem. Mondom, ahogy besorolok vissza az útra. Amikor visszatérsz, nem habozol, mindent beleadva térsz vissza. Na dobj meg vele! Megadom neki a rendszámot, hallom, ahogy a billentyűn gépel mielőtt megszólal. Martin Walker, Albany, New York. 89 éves. Úgy tűnik, hogy lopott. Vettem. Holnap vár valamit tőlem. Tudni akarom ez mit jelent. Tőlem jön. Tudod, hogy csodálatos lesz. Úgy érted, tudom, hogy el van baszva. Talán. Mondom nevetve és leteszem, és megjegyzem, hogy rendeljek egy férfi striptízest és egy sték Megállok egy stop táblánál, jobbra és balra pillantok, bajt keresve, és mikor nem találok, tudom, hogy kén embere a közelben van, de nyilvánvalóan átkozottul túl jó a rejtőzésben. Jobbra fordulva újra a főúton vagyok, lassan és könnyen haladok a városon keresztül, amíg el nem érem az autópályát. Amíg nézem a tükreimet, kigondolok egy tervet, hogy senki még a láthatatlan követőim sem tudják majd, mi lesz a következő lépésem. Álcára van szükségem egy helyre, ahol eltűnhetek. Hívom a barátnőmet Best, a törvényszéki orvos szakértő intézetnél, szafolkban, ami éppen csak egy rövid útra van szó munkahelyéhez és otthonához. Lájlach láv! Üdvözöl! Épp felét tartok, mondom. Találkozhatnánk? Miért? Mi van? Barátok vagyunk. Miért? Mi történik? kérdezi újra, mintha nem szóltam volna előtte. De komolyan besz, csak lógni akarok egy kicsit. Rendben, feladom. Természetesen mindketten tudjuk, hogy a gyilkosságokról van szó, amikben most nyomozol, de befogod vallani, amikor ideérsz. Mikor akarsz találkozni, és hol? Ránézek az órára, és látom, hogy egy óra van. Három-harminckor, és én megyek a munkahelyedre. Akkor majd találkozunk. Mondja, mielőtt letenni a telefont. És igen, látni fog, csak úgy, mint mindenki más is, és ez a tervem. Tizenöt perccel korábban érkeztem a 8000 négyzetméteres Szaffolk megyei szakértői intézethez, és leparkolok az épület előtt. Épp a ajtót nyitom és lépek ki, amikor a telefonom csörög. Igen, én drága bátyám, szólalok bele. Van egy kis problémánk. Nekünk? Úgy érted, neked és nekem? Mert nem lehet csak az egyik. Kezdetnek. Lájlá, szól bele. Igen, Andrew, kérdezem édesen. Egy mózer nevű detektív a New York Police Department-től épp itt volt egy Smart nevű ügynökkel, aki a New Yorki FBI-tól jött. – Tényleg? – kérdezem, észreveszem, hogy ez egy hatalmi játszma, amit Murphy várt. – Hogy ment? – Mondtam neked, hogy told ide a segged és zárd le az ügyet. Épp kén irodája felé tartanak, hogy beszéljenek vele. Ez nevetésre késztet. – Tényleg? Azt hiszik, hogy ez a malmukra fogja hajtani a vizet, ugye? – Melyik részét nem érted? Átveszik a joghatóságot, és igazságot fognak szolgáltatni rajta keresztül, és mindannyian cseszhetjük. Nem kell elmondani, hogy ez hova vezet, és milyen fajta sajtó fogja követni. Fel van dúlva, és valószínűleg csüggett és lehangolt, ami azt jelenti, hogy vagy az FBI New Yorkban nem játszik össze Poocherrel, és segít az apámnak, vagy a bátyám csak nem tudja, és így mégsem olyan bűnös, mint amitől tartottam. Nincs kén ellen, biztosítom. Nincs, és az, hogy feltűnnek az irodájában, olyan ellenségé fogja őket tenni, akit nem tudnak legyőzni. Tényleg azt gondolod, hogy legyőzhetetlen? Faggat, a hangsúly a kételkedő. Tényleg azt hiszed, hogy a mostani előtt sosem próbálták? Nyugi, az egyetlen, amivel az igazságért kell megküzdened, én vagyok. Csak maradj távol a tűztől. Hajd, hogy megégessék magukat. Letudtad az információt Mörfinek? Átadtam neki, és mindketten tudjuk ez most, hogy néz ki. Le kell ülnünk beszélni. Hol a pokolban vagy? Az orvos szakértői intézetben Long Islanden. Mi a pokolért vagy ott? Mörfi azt akarja, hogy oldjam meg az ügyemet, amint, ahogy neked is meg kell a sajátodat. Tudnék mondani tíz dolgot az ügyedről, és hogy mit csinálsz most, de nem fogok. Csak told vissza a segged ide. Oké, okay. mondom, mielőtt befejezném a hívást, és a beleegyezésem egy helyről ered. Tervezem, hogy visszamegyek oda, amikor készen állok. De most a kommunikációs képességeimen kell dolgoznom, és mörfit hívom. Láv Üdvözöl, mert tényleg ő az egyetlen, aki nem úgy köszön nekem, hogy Láv kibaszott ügynök. A New Yorki FBI éppen kénirodájába tart, hogy kikérdezzék. És? És én csak azt a kommunikációs dolgot csinálom, amit annyira imád. És mit akar tenni, válaszul. Attól függ, mi a helyzet Woods bűnösségével. Nincs bizonyíték arra, hogy Woods bűnös lenne, és mielőtt megkérdezné, közöltem a hatáskörünkbe vonási szándékunkat a New Yorki kollégámmal. Azt kérte, hogy tartjuk kézben az ügyet, és átcsoportosítottam egy magasabb szintre a kérelmeket, ami jóváhagyásra vár. Amit említett, mennyi az esélye, hogy Kén ma este megbukik, vagy a gyilkosságokhoz kapcsolja magát? Nulla. Rendben, látom, nagyon magabiztos. Ezzel megelégszem. Kén hogy fog reagálni egy FBI meghallgatásra? Egy meghallgatás, ami profi módon zajlik egy dolog. Nem lesz megalázva az irodájában, és semmit nem fog csinálni. Tehát amire számítanak, hogy kirobban, vagy tesz egy olyan lépést, amit fel tudnak használni arra, hogy feldühítsék. A fickó a szerzett diplomát és osztály elsőként végzett, nem hülye. Meg fogja védeni a hírnevét, de nem fog neki előnyt, vagy hatalmat adni vele szemben, vagy ellen, ami azt jelenti, hogy nem ő lesz a kifogásuk, hogy kire minket. Biztos benne? Lefogadom az első szülöttében. Mondom. Az első szülöttemben? Az olyan embernek, mint nekem nincs gyerekük. Mikor várhatok választ a hatáskörről? Holnap, ahogy igaza van Kénről. Az van. Jobban is jár. Leteszi, és meg sem fontolom, hogy felhívjam Ként. Tudja kezelni a dolgot, és mellesleg egy meglepet Kén, egy dühös Kén. Van egy őrült, perverz vonzalmam a feldúlt kénhez, ami mindig valami jót tesz velem, amikor mindenki másnak rosszat. Néha azt hiszem, hogy ez a probléma. Ez nem egy azokból az időkből. Ez nem nekem fog rosszul elsülni. Nekik fog. És ez azt jelenti, hogy el kell kapnunk egy igazi gyilkost, nem egy halott, ártatlan embert kell hibáztatni. Ezzel a bizonyossággal és a táskámmal a vállamon kilépek a kocsiból, és elindulok az orvos orvosszakértő intézet épülete felé. Mielőtt az előcsarnokban vagyok, bejelentem magam a recepciósnak. Megcsörgeti Best és legfeljebb két perc telik el, mielőtt Best feltűnik az előtérben, fekete nadrágot és egy élénk rózsaszín sejjem blúzt visel, szőke haja a tarkóján áll van összekötve. Van egy kávézó a második emeleten. Üdvözöl, ahogy az előcsarnok hátsó részébe megyünk. Tulajdonképpen, mondom, egy helyre van szükségem, ahol egy privát konferencia hívásba kell bocsátkoznom. Meg sem próbálok bocsánat kérül lenni. Ez nem az én stílusom, és amúgy sem szükségszerű. Szarságok előfordulnak ebben a munkában. Ó, oh, mondja egy kíváncsi tekintetet vetve felém. Igen, persze, használhatod az irodámat. Tovább terelés, belépünk a folyosóra. Bármi, amiről beszélhetsz? Összefoglalva, egy követelőző főnök, egy őrült ex, aki nem kén, egy gyilkos, akit nem kaptam el, és ez a hívás egy előzménye annak, hogy miért kell kihagynom a kávénkat. Istenem, nem csoda, hogy kedvellek. Éppen elismételted az életemet. Nem, szükségem van egy életre. Megelégednél a régi időkkel. Hétvégi jóga, pizzával, mint egy jutalom a túlélésért. Más szóval, én jógázom, te nézel és pizzát eszel? Pontosan, mint a régi szép időkben. Nevet és megáll egy iroda ajtónál. Hízd meg egy jóga pizza partira, mondja. Van egy boncolásom, amit azutára tartogattam, hogy te elmész. Kinyitja az ajtót, egy leleplező tekintetet vett felém, Mintha tudná, hogy ez csak egy felültetés. Ki tudod engedni majd magad? Köszönöm, Besz. Kapd el a gyilkost, mondja. Mert mindketten tudjuk, hogy VUCS nem az. Majd megfordul és elmegy. A műsor kedvéért belépek az irodába, becsukom az ajtót, és a fafelületnek dőlök, hogy szemügyre vegyem a mahagóni asztalt és a sarokasztalt. Van egy kép a falon arról az épületről, amiben állok. Egy steril környezet, ami azt mutatja, hogy érzelmileg tárgyilagos. Egy olyan nőnek az irodája, aki több időt tölt halottakkal, mint élőkkel. Azon gondolkodom, hogy ez a tárgyilagosság veleszületett vagy tanult-e. És ez kétség kívül megindokolhatja, hogy ez egy olyan képesség, amely szükséges az olyan embereknek, mint ő és én. Egy képesség, amit besz és én megosztunk a gyilkossal. Egy képesség, amit Kén megoszt velünk és a gyilkossal. De félretéveként, mert Kén kurvára csak Kén, és már amúgy is figyelembe vettem őt, és kihúztam a listáról. Visszatérek beszhez és nem tetszik, ahová magamat vezetem éppen, ami az, hogy még több gyanút adok a listámoz, és nem akarok hozzáadni. De nincs más választásom. Közel lakik ide, és itt dolgozik, és mégis Hamptonban volt a gyilkosság estéjén. Ő volt az első emberek egyike a gyilkosság helyszínén. Rendben, ez képtelenség. Nem Bass az. Ő nem egy gyilkos, és nem junior. Nem bérelt fel egy gyilkost. Ez az a helyzet, amikor az agyam egyik dologról a másikra visz. Annak kell lennie. Ennek az őrültnek várnia kell, legalábbis pillanatnyilag, amíg a tényleges okra koncentrálok, hogy miért vagyok itt. Léni testvérére. Előveszem a telefonom, és összehozok nem egy, hanem három stratégiailag megtervezett überfoglalást. Csak azután térek vissza Lényéhez és a gondolataimhoz, amik körülötte forognak. Tik-takot hívom. Lájlá! Üdvözöl, a hangja kellemetlen és dühös. Rendben, mondom. Tiszta, hogy vádaskodsz is, ideges vagy, de hagyd abba. Igen, kaptunk egy rohadt nagy pofont Murphy től Megtörtént, és nekem meg van egy gyilkosom, akit el kell kapnom, mielőtt elvesztem a hatásköröm. Nézz utána mindenkinek a rendszerben, akinek kapcsolata volt az áldozatok ügyeivel. Magától értetődően ott vagy te, én és Murphy is. Ás mélyebbre. Orvosi személyzet, egészségügyi dolgozók, technikusok, ügyintézők, kisegítők. – Azt gondolod, hogy egyben Fentes? – kérdezi, már nem akkora feszültséggel a hangjában. – Csak nézz utána. Ha találsz valamit üzeny, ne hívj fel. Majd visszahívlak. Leteszem és újra körülnézek az irodában. A francba. Ez a szoba olyan steril, mint egy boncterem. Ugyanakkor feltételezhető azt hinni, hogy nem igazán tud megbirkózni azokkal, akiket szeret, azon a helyen, ahol azokkal foglalkozik, akik meghaltak. De van bármi kapcsolata linéssza Terszel? Akkoriban közel voltunk. Tudta, hogy az ügyön dolgozom. A francba, a francba, a francba. Tudnom kell. Néhány lehetőséggel újra tiktakot hívom. Túl korán van, Lálah, mondja. Még tíz szót sem gépeltem be. Jó vagyok, de nem ennyire. ha mondom de hirtelen megtorpanok a gondolataimban, hova akarom őt vezetni. Ha ezt az ügyet Lényéhez kötöm, szükségem van egy olyan okra, amivel nem ölök meg egy embert, akinek ugyanolyan a tetkója, mint az áldozatnak. Mit akarsz, Laila? Csak megbizonyosodni arról, hogy már nem vagy mérges. Rendben vagyok, mondja. Elevesen voltam az. Oké, jó, mert az nem lenne jó, megígérhetem. Leteszi. Kifújom a levegőt. Ma bele. Nem akarom azt hinni, hogy besznek köze van a dologhoz, de kellő gondossággal át kell vizsgálnom a saját érdekemben. Ez minden. Az átvilágítás, és miután megfontolom azt az ötletet, hogy valaki az igazságszolgáltatásban talán érintett ebben a bonyodalomban, vannak olyan forrásaim és eszközeim, amit segítségül hívhatok. Nem legálisak, de megtesszük, amit meg kell tennünk. És ha ezt kell tennem az igazságszolgáltatás nevében, nekem megfelelés megteszem. Csak úgy, mint tizenkétszer megszúrni egy férfit, amit szintén meg kellett tennem. Ha van egy dolog, amit a hazatérésem bizonyított, az az, hogy nem az ellenségemet öltem meg. Az ellenségem összekötőjét ölöm meg. Az ellenségem még mindig kint van valahol, velem és kinnel a láthatáron, ami azt jelenti, jobb, ha elkapjuk, legyen nő vagy férfi, most, hogy elérhető közelségbe került, mielőtt valaki holtan végezni. Mi, én és kén. Az egyikünk tapasztalta kissel, a másik a lapáttal. És itt van a probléma. Van egy testünk, ami a mi titkunk és felhasználható ellenünk. Vagy mi, vagy az ellenségünk, ez köztünk fog eldőlni, mi leszünk azok, akik győzni fogunk. Nyilvánvalóan azok, akik ölnek, és együttásnak sírt együtt maradnak. Mert igaza van kénnek. Mi ketten együtt vagyunk ebben benne, és bárki, aki azt gondolja, jó nekik és nem nekünk, rá fognak jönni, hogy tévesen hiszik.